що мене тут, що тримає, подумав Геннадій. Відповіді не було. Інна, яка після першої зустрічі пробудила в ньому якийсь дивний інтерес, тепер здавалась також нереальною, наче її зовсім не існувало, а було щось більше за неї саму, за її життя, за них обох. Щось, Чого не пояснити словами? Геннадій повернув ключ. Двигун слухняно загорчав, наче лякаючись самого себе, він заглушив двигуна. Сидів, може, годину, може, дві, а тоді відчинив двері, вийшов з машини. Холодна осіння ніч відразу дала про себе знати. Він трохи зіщулився, струсунув плечима. Жодного вогника довкола. У її вікні теж. А в її душі подумав і раптом зрозумів, як це йому важливо знати. Чи не згас вогонь? Той вогонь, що не міг заснути в її душі всі ці роки. То останній прихисток для нього. Раптом гранично чітко збагнув і здивувався, як він цього не розумів досі. Він підійшов до її вікна, тихенько постукав, тоді голосніше і наполегливіше. Ні звуку у відповідь. Коли вже він, сповнений лихих перечуттів, хотів розбити скло, побачив у вікні її силует, білий на фоні чорноти. «Хто там?» Гена почув приглушений голос. «Ти не поїхав?» «Відчини!» Несподівано жалібно попрохав він. Вона щось казала. Здається, про те, що у них подвійні рами. Відчини прохаль він. В іншому крилі будинку спалахнуло світло. Інна відсахнулась від вікна. Потім він чув, як лунали в будинку голоси. За кілька хвилин світло погасло. «Гено, я тут!» Почув він тихий голос і пішов на нього. Вона стояла біля гангу, геть розтягнута в одній нічній сорочці. Він спинився. «Самерснеш», – хотів сказати. Але раптом повітря пронизав постріл. Він інстинктивно здригнувся, та звуку пострілу не почув. Ледве не засміявся, тож десь далеко при в'їзді в селище Зблиснули фари машини, розітнули раптово темряву і згасли, наче запізніла блискавка. І раптом побачив себе. Тож він стріляє. Насправді. У віхті братона Левчика Даруна, одного, другого, третього, четвертого, п'ятого. Скільки ж смертей на його рахунку. Скільки крові на руках. Скільки доль скалічених. Каєтеся? Він ніколи не вмів цього робити. Що ж зробила з ним Беззахисна жінка, Яка стоїть отут і тремтить, Яку він призначив для стіни у своєму будинку, яка, знаючи все про свою майбутню долю, готова була її прийняти. Біля якої межі спинила вона його самого? Як повернутися туди? Але куди? Запитати у неї, що йому робити? «Що сказати?» «Вона його порятунок?» «Порятунок?»